Most már csak az a kérdés, hogy április 8-a után ilyen lesz -e az élet. Ma 2018. március 2-a péntek van, és 4 perccel múlt reggel 7 óra ahol él lakamat úgy havazik, mint az állat. mínusz 10 fokon. Itt lent a síkságon, ahol többen élnek, itt csak minusz 7 van, vagy 6, és valami esik, olyan hószerű. Ne hagyják embertársaikat megfagyni, ha elesnek, akkor segítsék fel őket, és annak függvényében, hogy tudnak-e tovább járni, vagy sem, noszogassák őket, hogy menjenek tovább, vagy hívjanak mentőt. Az első verzió jobb.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 Még egyszer 2018. március 2-án, amikor ebben a menetelésben a maival együtt még 22 ilyen műsorban. Azt fél lábon is ki kell bírni. Filippov karácsony. Bácskai Dobrev Civilapályán a híre. Zombi Ez a mai program Szia Krisztok! Szóval nagy kérdés, barátaim, hogy április 8-a után ilyen lesz-e az élet? Mert hogy ma március 2-án még nem ilyen. Szabadságot Vardóként vágtató Gyönyörű gondolat Lüttető sebeket Kötöző mozdulat, Szomjamat oltó Nyugtot adó borok pontok, Szabadságot hozok. Szabadságot bajságos Nem mi a és az ember úrból embernek érzi magát. Felejtést nem be bevesző korok kerítést pontok, szabadságot hozok.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 Őled úgy fél leheg, de marha magyar szavazó. Rossz számot néztem, 27műsor van még nem 22 nem tudom mit mondtam 27 a maival együtt. Ma Lúza és herriet napja van. északi fény de be lenyú hatarlus, mert nem és a fuldokló Európai <coughs> kéznet, végeges végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem bajlik, e merre a marra. Pedig több vas kéne a tűzhalopok, ha már védte akit akit No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérdem, ha lépünk nagy hirtelen szinttal?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 Jön majd az a fényteli nap, mi dönnépünk nagy hirtelen szintpal, Vajon mely egyben megyünk kurna elékorintékba az aí, hogy Jó Ő lett nem biztos. Pedig erről szoktálak hívni, megváltozott a szem.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 mert egyébként nem éregbe Nem paraszkodom, mert nagyon izgalmas, de nagyon be kell osztani az embernek az energiáját. Mondok egy konkrét példát. Én tegnap már teljesen zombi voltam, erre nem tudnék más állapotot mondani, amikor valamit ettem, és váltogattam a két ATV-t, vagy két hírtévét. nézőpont kérdése, hogy mi volt, és aztán megtaláltam benne Ceglidi Csabát Kálmán Olgánál, és nem tudtam levenni a tekintetemet róla.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 Nem csak azt vettem hogy ehhez képest, amiről mindenki túl, és mindenki beszél meg, még én is láttam erről a felvételt, ez a halangozónak a bizarr performance volt ehhez képest. De miről szólt ez a kérdés egyébként? Nem emlékszem rá. Tehát hát, ez, ez maradt meg bennem, aha, aha. hogy a Louis is azt mondta, hogy ez volt a kampányválasz, és akkor most kérdez igazit. Uh -huh. Jó, ki fogunk keresni. Nem érdemes, ennek a kettőségének van jelentősége. Értem, értem, értem, értem. azt szerintem azért a közszolgálatiságnak inkább, tehát az a fő probléma, hogy nincsen egyetlen megbízható koncentrált forrása, azért jelen van. Nyomokban a közszolgálatiságot tartalmaz a, a magyar médiát, ennek te is egy foltya vagy.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 Ő, Vagy ki kell válogatni a fórumokat, amelyeket olvas? Szerintem nem, nem minden fórumon vannak egészen gyalázatos fórumok. Félreértesz, nem én most fórumokat nem azt értem, hanem hogy olvassa -e, a Guardian-t, olvassa -e, a New York Times-t, e mindent, amiből Igen. aztán kompilál -e egy valóságot. Igen, tehát hogyha úgy közelítjük olyan a dolgot, akkor a. a, a...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 Illetve, hogy az az alma az nem jó anyagból van, egy igen, van. Igen, igen. Ez így van. És még belesenraptunk akkor. Kicsit olyan az egész, mint a magamnak csinálnám.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 csak az igazság az felállító. nem adnak a függvény, hogy a nézők ezt visszaigazolják-e vagy sem. Tehát az, orv... Tehát az én apukám egy olyan orvos volt, ez elmentek betegek, mondjuk elment a Filipov, és azt mondta, hogy doktor úr, szerintem nekem tüdőgyulladásom van amire Apukám azt mondta, hogy oké, rendben van, Filipov úr, lehet, hogy önnek tüdőgyulladása van, de ha azért jött ide, hogy megállapítsa a baját, akkor engedje meg, hogy én döntsem el, ha viszont önnek a saját verziójához való ragaszkodása egy tízes kállán tízes, akkor legyen szíves válaszolni egy másik orvost. Na igen, csak ugye itt a, ebben az az orvos lehet sikeres hosszú távon, aki olyan diagnózis mond, ami mondjuk egybevág a betegnek a... Hát ez, inkább az, ez inkább az udvari bolondra vonatkozik, és hogy életben maradjon. Igen. Egyébként az orvosnak csak az a titka, hogy a diagnózisa alapján azt, állít, azt állapítsa meg, amit az orvostudomány a jelen állapot szerint az ő szájából megállapít, és nem azt, amit a beteg szeretne hallani. Így van, és most írtuk le képes beszéddel a magyar médiának a fő dilemmáját és problémáját.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 Tehát, hogy nekem ebből vannak tapasztalatai, meg a környezetemben is, tehát ez ugyanúgy vonatkozik az úgynevezett elemzői szakmára, ahol vannak emberek, nem sokan, akik az igazságot próbálják képviselni, amit annak gondolnak, és újra és újra abban ütközik az ember, hogy, hogy, hogy más mérte szerint méretnek meg nézők, olvasók, hallgatóknak a, a, a szemében, mert mindenki a temzéhez viszonyítja aztán a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 Szembesültem ezzel, a 24.hu, amelyik most egy nagyon furcsa vegyület lehet újságírói szempontból. Ez egy annyira érdekes konglomerátum, hogy egészen kiváló újságjogok, egészen kiváló és objektív cikkeket közé tesznek. miközben tegnap mondjuk egy olyan cikket nyitottam ott meg, pont a Kormány Informal, amelyet mintha egy, egy 12 éves írt volna, mind nyelvileg, mind tartalmilag, mind a tényekhez való viszonyában. Egyszerűen, egyszerűen nincs már olyan szerintem, hogy, hogy egy szerkesztőség az valamilyen, mert vannak neki egységes, nem tudom én tényellenőrzési, protokolljai, etikai elvei, stb. emberek összekerülnek, akiknek semmi közük nincs ráj egymáshoz szakmailag. Tehát én csak attól óvnálak, hogy hogy most akkor bélyeget süssünk, akár a 44-re, akár a népszavára, akárkire, mert, mert tél, tehát ezt nem diplomáciából mondom, hogy mindenhol vannak viszont a...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 Igen, én, orga... én, én, én kórházat keresek, tehát az, hogy az egyik kórházban Most jó a, a gégészet, a másik kórházban meg jó a belgyógyászat, azért én azt szeretném, hogy abban a kórházban átlagos szinten működnének az osztályok, és nem lennének kirívóan magasak, magas színvonalúak, és kirívóan alacsony színvonalúak. Nagyon jó a párhuzam szerintem, mert kórházat sem találsz ilyet, viszont tudod azt, hogy melyik orvoshoz kell menni a vanba és melyikhez, hogyha...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 Tahóság is volt, de ami nem kevésbé probléma, hiszen, hát bocsánatot kérlek, töketlenség volt. Az is Tehát, volt. Ha már, tahó, ha már tahó akarok lenni előre megtervezett, akkor legyek rendesen ez, Még ez se jött össze. Érthetetlen volt. Egy, kettő, három, négy, öt nappal a hódnőzővásárhelyi választás után Filipov Gábornak mi volt hódnőzővásárhelyi üzenete, hajjátlán volt ilyen neki?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 De hát az, az, az látszik, hogy ez a, ez a korrekció a kampány a ez nem, nem úgy következik be, hogy az első napon tünetett, hogy be fog következni. Hát ennyire ettel lett nekünk ma. Még előkerülök. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Filipov gábor hallották. Szia. Jó reggelt lehet! Navracs Tibor van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Ön hogy bírta, vagy hogy bírja a politikai területen elvesz, eh, eh, eh, valók vereséget, vagy vesztességet? Amikor alul marad? Viszonylag jól bírom, vagy nem, nem, nem, nem, nincs összehasonlítás alaphoz. Az elégi tapasztalataim alapján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 Ön emlékszik még a Fidesz 2002-es vereségére Persze. Nincs Fideszes, aki nem emlékezne rá, szerintem. És annak tényleg ilyen távolba mutató következményei vannak? Igen. Igen. Abszolút. És az mi? Abszolút. Hát kinek, kinek mi? Tehát hát különböző most önnál különböző, bizonyos különböző. Szerintem a...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 Orbán-kormány jó munkát végzeti politika, sőt az esetben, mint az is előfordul, azért nem is olyan fontos a jó kormányzati politika, mint ahogy ezt a 2006-os kampányban láthattuk, hanem, hanem a, a, a kampány az egy más műfaj, mint a kormányzati politika. Ez most is látszik, ennek egy, csak a, a, a hosszú távon és érvényesülő következményei közül egyet, ha de a másik ilyen volt 2002-ben az, a, ami elindította, amit úgy hívunk mi, hogy a szövetségi bővülést, tehát ami a Fidesz nagy pártát tette, szervezetileg is nagy pártát tette. Például. Mi nem volt a tanulsága? Közön. A, a vereségnek? Uh -huh. Hát az, hogy, az, hogy nem, nem lehet... Szerintem az egyik ilyen tanulsága az többek között most látható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 Rajzolni, ami amivel azonosultak volna a választó polgárok, ellentétben az MSZP-vel, amelyik pedig eh, akkor egy eh, kifejezetten pozitív ezzel a új magyarok, nem is tudom, teljesen, akkor a meghatározásuk azzal a képnel kampányoltak. Olaszországban mivel kampányolnak látja? Látom, többé-kevésbé sok mindennel. Hát Olaszországban annyi minden halmozódott fel az elmúlt tíz év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 más harmadik év. Ugye most igen, választások valódi politikai döntést is hoznának majd az olasz a Tehát nekünk gondolja, hogy vagy nagy koalíció lesz, vagy valamilyen ingatag és instabil koalíció. Senki sem vár megoldást igazából tud a választástól. Egy újabb ország, ahol, ahol nem fognak megoldani a politikai problémák az Európai Unión belül.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 hogy egy párt kétharmados többséget tud szerezni egy választáson. Tehát én úgy gondolom, ez egy, az egy kivételes pillanat volt. Függetlenül attól, hogy 14-ben is kétharmada lett a Fidesznek, de mégis úgy gondolom, hogy a 2010-es kétharmad az egy kivételes pillanata volt a magyar demokráciának. Nem normatív értelemben, tehát hanem kivételesen nagyszerű pillanata, hanem az üzenszerűség. De, de nagyon jól kérdez... beszél, egészen kiválóan beszél, hiszen egyébként normatív pillanatává, pontosabban mondva normatív folyamatává is vált a kétharmad.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 hogy egy kormányzati pozíció egy párt belső kultúrájában és mechanizmusaiban milyen változások... Erről kizárólag erről beszélek elő. Kizáról most. Igen. Tehát én, én ezt, hogy mondjam, szocializáció szempontjából közelíteném meg a dolgot. Melyik. Akkor persze nagyon könnyű lenne azt, hogy hübríz, meg a hatalombűvőlete, meg nem tudom. Én azt látom,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 ragyogóan működik, de nem onnak a célnak a mentén, amire eredetleg létrejött. De, de ezt is ismeri, ezt a, ezt a... Igen, igen, igen, igen, igen. Um... Ja, van a bicsa, amikor a kóna azt kérdezi a grüntől, hogy miért van üvegből a botod, megvan? Nem, nem ismerünk. És a válasz úgy szól azért, mert ha elejten nem kell érte lehajolni. és eh, ahogy az ember gerince is meszesedik, és egyre merevebbé válik, eh, mindig gyanúperrel nézem azokat a hatalmi struktúrákat, amelyek az idővel így messzesednek, totál lényegtelen, hogy azt mely párt képezi egyébként, mint gerincet. Igen. És én a húdműzővásárhelyi,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 hogy örüljön annak, hogy veszített. De abszolút elegánsan viselte a, a vereséget. Hegedű Zoltán is, amennyire én láttam. Pedig aztán őróla volt szó, saját személyről. Én azt, értettem, úgy, én azt sem értettem, hogy ott miért jelentek meg ketten. De hogyha meg nem jelentek volna meg ketten, akkor mindenki azzal lett volna elfoglalva, hogy hol van a másik. Nem, nem, nem. Egy szóval lehet, de, hogy sokan így, de, legyen, de én biztos vagyok. Hogy, hogy az hogy hol volt Lázár János a vereség éjszakájára. Akkor meg azt kérdezték, hogy hol volt Lázár János a, és a kamera, amikor leadta a voksát. Tehát uh, akkor meg az ember... De legyen... azért mondom, hogy minden megbelekötnek, de hát akkor meg teljesen mindegy. De, most, most de, nem... de, de én jól látom a... azt, hogy ez el, egészen ellenkező, tehát különbözőképpen látjuk azt, hogy a húdnézőbásárhely, húdnézőbásárhely, e, e, e,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 jól kezelték a verességet, a szabadiek onnan, de nekem az kifejezetten szimpatikus volt, hogy Lázár János ott volt Hegedű Zoltán mellett, a személyes szimpátiájáról és támogatásáról biztosította, a vesztes jelöltet, és szerintem tel egy teljesen korrekt és jó sajtótájékoztató tartott. Rossz kedvű volt, hát persze, rossz de ki, ki jó kedvű, Nem, a a, Tehát akkor az Elihoz kapcsán arról volt, hogy turjanak fel minden iratot, abban benne volt annak az embernek a reakciója, aki azt mondta, hogy... jó mondta, hát.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 Mit szól ahhoz, ami Szlovákiában zajlik? Hú, hát e, hát az, az nagyon kemény. Ugye? És nem, nem az első fogalmazunk így, felhabzása e, hasonló karakterű történeteknek, hiszen talán a hallgatók is emlékezhetnek rá, hogy egy korábbi választási kampányban már volt az úgynevezett gorillaügy. Igen. E, és, és ez ilyen, többször felkavarodik ez. Egy kicsit egy kicsit mindig módosult külsővel, de a, de a mélyén gyakorlatilag azonos tartalommal. És ez, ahogyan a kidec katonabéla fogalmazta, hogy az alvilág és a politika között meg történt a híd, hídverés, ha jól emlékszem, nem emlékszik rá. Valamire emlékszem, de ahogy most apukámat e, nem tudtam szó szerint idézni, őt se tudnám érkezni. valami ilyeség volt. Tehát ez, ez mindig jön, a, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas...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 Egyáltalán nem is vető, vetődött fel, még csak átételesen sem az egész ügyben. De hogy Mert... én olvasom, ennek most már ilyen Szlovákián túlmutató irányai is vannak. I igen, ha az olaszára gondol. Igen. igen. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Én csak őszintén remélem, hogy Magyarországi nem fog elérni. Mert hát, egy uniós forrásokat. Mafia módszerrel nem magyarok, hanem más uniós ország igazi mafiája nyúlja le, azért az. Hát bár, akkor, akkor álljunk meg egy pillanatra, csak hogy gazdagítsuk a, a, a tájat, a tájképet, hogy a látképet, nem is tudom mindegy, Hajle. a, a cseh miniszterelnök konkrétan büntetőeljárás alatt áll most. Igen. Szintén egy OLAF. Igen. Ügből származó van, szintén Európai Uniós forrás. Beleért vagy a köztársasági elnök száz százalékig kiáll mellett, és azt mondja, hogy igen, francban igen, az Őt fogja megbízni, kormányanakítással. Igen. igen, de ennek ellenére a CSEP parlament a az immunitását, a mentemi jogát, és ugye ott most egy büntetőeljárás alatt áll. Ő mint a... unió, Ő mint potenciális olaf, hogyan viszonyul -e ezekhez a jelenségekhez? Azon kívül, hogy nincs akkor, akkor nem nem Ha megengedje, akkor nem, mint potenciális olaf.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 Igen, igen, most nagyon úgy néz ki. Ugye ez, ez, ennek az elfogadás, az úgy a bizottság És ha én, mint Orbán most, Viktor, azt fogom mondani, hogy eddig nem volt erről szó, Tibor, most ezt ezeket miért csináljátok, biztos rám haragudtok, akkor közben én nem csináltam semmit. Hát ez a vita zajlik, igen. ez a vita zajlik most. És megvannak az eszközei, kedves Tibor? Már kiknek? A befizetőknek? Nem, igen, igen, igen, igen, igen. Hogyne, hogyne, hogyne? Hát egész egyszerűen annyit tudnak csinálni, ugye a tanácsnak és a parlamentnek együttesen kell elfogadnia ezt a pénzügyi kerettervet. A tanács nem fogadja el a bizottság által elő, előkészítettel. És akkor ágálhatnak pénzügyi... a tagállamok, ahogy akarnak? Hát a, a, a kapó tagállamok. Úgy, úgy, úgy. Igen, úgy. Ígen, így, ágálhatnak, ahogy akarnak, a befizetők azt mondják, hogy ők már pedig addig nem fizetnek be. Mennyire hangosak Ameddig? a befizetők? Hát elég hangosak, elég hangosak. Nem, Én... tett jót a történetnek ez a szlovák eset? Nem, nem, nem, nem. Beléd, hogy nincs is még vége. Egyetlen nem csak jót. És azt árulja el nekem, drága is úr, e, e tekintetben azért ne mondja azt, hogy nincs Kizoflé helyzetben. De én sosem. Ez, tehát ezt sosem tagadtam. Én sosem tagadtam már életemben, de ezt sosem tagadtam. Az én pozíció... egyszerre nettó befizető, meg nem nettó befizető, miközben az, az eszére kell hallgatni, meg van egy szíve is magának. Így van. Ez én pozíció szerintem a bizottságon belül is a legegyedibb pozíció.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 És most mondhatja azt, hogy megint nem adna ugye. Szerintem az az felismerés is fontos volt, még hogyha utána el is temetik. Tehát a Navracsisnak két énye van, a naugye és a hazáruló. Ez a kettő. Pedig én a Navracsisot úgy ismerem, hogy ő középen szeretne lenni, se naugye, se hazáruló. Na de ezért ütik két oldalról, nem? Hát aki középen van, az két oldalról ütik. Ilyen értem, ez nem zavar. szövetség igen. Ahogy a Naima mondta annak idején, szép kis triumvirátus vagyunk, mi Igen. De milyen érzés az, amikor megint megszűnik a na, ugye? Vagy ez az élet nem része? Nem voltak illúzióim, tehát én nem gondoltam azt, nem gondoltam, egy percig sem gondoltam azt hogy radikális változás történik egy hónappal a választások előtt a kampánystratégiában. Nem is nagyon történet, józan van észre, Tehát ön a jelentőséget ön... a felismerésnek. Tehát azért nem állunk nagyon messze a vasárnap estétől, amit másféleképpen látunk, de a nem vasárnap este, amit azt követte, abban önnek is volt egy ilyen naugye effektje. Amiben a é, naugye egyébként nem azt fejezi ki, amit ön gondol, hanem az, hogy amit korábban mások mondtak, azzal kapcsolatban korábban is rendelkezhettek volna a naugye védő paj Szerintem igen, én kezdettől, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy engem, de nem lehet nem egyetérteni, sőt, egyszerűen zavar, hogy valaki nem ért velem egyet. De tőlem azt nem lehet elvitatni, hogyha valaki megnézi a, mondjuk a tíz évvel ezelőtti nyilatkozataim vonalát, nyilván nem a konkrét tartalmát, de a vonalát, meg a mostanit is, akkor nálam kontinuitás van. Tudok olyan politikust, akin ez nem, ez, nem, ez, nem, ez nem állapítható meg. Uh, Tessék?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 Igen. Egy percet kért karácsony, Gergely. Ma, 2018. március másodika van, péntek. Olyan műsor, mint a mai, még 26 lesz. Ugye a 26 az úgy jön ki, hogy a jövő héten 5, az azt követő héten 3, az azt követő héten 5, aztán az azt követő héten 4, aztán megint 4, és ugye jön még 5 műsor, ami a 8 választás után van. Ugye április 13-án, ami pont péntekre esik, és ide napja, miben fogunk tudni egymással és magammal megegyezni, Arról jelen pillanatban halvány lila gőzöm nincs. Én minden esetre egy jelentősebb összeget fogok veszíteni, mert én március 14-től 19-ig Vilniusban lettem volna, de úgy döntöttem, hogy senkitől semmilyen felmentés, nem kérek semmi alól, így aztán nem megyek el vilniusba. Holott ott már repülőjegyem, szállodafoglalásom, buszjegyem, minden van, mert hogy Varsóból mentem volna. De ez legyen az én gondom. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A műsort az oblói önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet! Nem mondom, hogy ugyanolyan tempóban létezem, mint te. Ugye tegnap futottunk össze utoljára. Azért ahhoz elképesztő logisztika kell, gondolom, a teljes hogy végig tudjál csinálni egy hetet. Uh, igen, igen. Most már máshogy más, más, az életemet, mint korábban, ez kétségtelen. Nem te vagy az. De. Igen? Ma reggel például igen, de azért van-e van segítségem? Hánykor kelsz? Hát most hétkor. Igen? Hát az egész késő. Igen. És hánykor fekszol? Én fel. És mennyire alszol el könnyen? Nagyon könnyen, bedőlök az ágyba. És mennyire zsong a fejed? Mm -hmm. Nem annyira, most font van, hogy az nézzék, sajnos. A feleségeddel mindazt, ami történik veled egy tízes skálán, mennyire beszéled ki minden nap? Hát, rá nincs rá idő. De, de egyébként olyan számom, tízes, hogy amikor van, akkor igen. A saját önkontrollodon kívül van-e olyan kontroll, amit rendszeresen igénybe veszel az ügyben, hogy változatlan jó Gondolod-e, hogy merre van éjszak? Persze, persze, hát ezt nem lehet, nem lehet egyedül csinálni. Ez egy hány egy fős, fős Hány fős Hát inkább néhány ember, mondanám. Kezdjünk Zuló felől, jó? Tölcsön be jó. azt a feladatot, amire szerveződtünk. Migráns telepet terveznek soros szervezetei a szomszédkerületben. A Kertváros Egyesületek mellett a Zugló Alsórákosi Civil Szervezet is felemelte szavát. Az ellen, hogy illegális bevándorlókat telepítsenek a 16. kerületbe. Az Alsórákosi Civil Egyesület is egy, ugyanis azt a nyilatkozatot, amelyben 6 szervezet az ellen tiltákhoz, hogy a Bátsás vagy ikarus ipari parkot. Ehhez semmi között. Nem, hát ez. Semmi. De ez nyilván. Ezek ez csinálában a de van egy pozitív hír is a magyar időkben, ami azt írja, hogy időseknek nyújt segítséget a Fidesz-zuglói szervezettel, És abban kerestem valami negatívat, nem találtam. Ezt hát csinálják, hát ez szuper. Valami Ugye van a szolgáltató pont néven segítőközpontot indítanak a Fidesz 14. Keleti irodájában, amely a mindennapi ügyesből könnyítheti meg a fővárosi lakosok tájékoztatását, boldogulását. Ugye ez zuglóban van, de ezt a Fidesz-zuglói szervezetet teszi, ez nem az önkormányzat. Nem. Hát a kampányban ilyenkor, ilyenkor szoktak ilyet csinálni, nincs ezzel baj, hát gondolom lesz majd, akinek tényleg segít ez. Ha meg nem, akkor meg egy jó kampányfogás. Van-e hajléktalan uh, zuglóban uh, az elmúlt napokban arról volt szó, hogy hányan fagytak meg, itt az elmúlt napokban keresik a felelősöket, valaki ezerrel, én inkább tízzel. Uh, milyen mértékben van számon tartva zuglóban a hajléktalanság, illetőleg amire tegnap felhívták a figyelmemet, hogy a megfagyott emberek zöme egyébként fűtetlen lakásban, és nem hajléktalanként halt meg. A tüzifa programmal kapcsolatban tegnap Ittinghoff Tamás mondott egy erős kritikát, amely a fa minőségével volt összefüggésben. Mi a helyzet zuglóban? Nem tudok arról, hogy az idei téren bárki köztövetlen vagy nakárban a zuglóban megfagyott volna, Ugye mi megkettőztük az utcai szociális szolgálatunkat, éppen azért, mert ö, ugye az állami normatívából finanszírozott ö, ilyen szempontból, tehát nem a mi ö, adóforintjaiból működő utcai szolgálat, az egy ekkora kerületet nem tud lefedni. Tehát már évek óta meg, megduplázott létszámmal megyünk, és hát ugye az uglub nagyon erős a polgárőrség, és is nagyon sokat segítenek ebben. Ö, ugye tavaly volt, vagy halál, Egyébként ez is egy érdekes dolog abban a szempontból, hogy az egyéni tragédiát, persze az ember nehezen emészté meg, de hogy, hogy -e olyan, egy olyan árhalt meg, akik egy magántelken húztaknak munkat, és ezért nem tudtak róla az utcai a munkatársai. én nem tudok a kinyerő, hál' Istennek, és hát... E Ugye az fontos tudni, hogy nálunk van a kültési szezonban egy külön havi 4000 forintos támogatás nyugdíjasoknak, és hát van a... Azt a... nekem láttuk kéne egyébként, hogy havi 4000 forint mire elég? Hát nézd, arra talán elég, hogy aki nagyon nagy bajban van, az kap segítséget. De ezen kívül van még a lakáskéntartási támogatási rendszerünk, ami... Életkortos, ugye, mindenkinek van, és azzal is élne, egy olyan kb. 800 család, amit kifejezetten rezsiszámlán kifizetésére lehet használni, és a legtöbben pont a gázszámlájukat fizetik oldalon. Szóval mi úgy azért próbálunk megben segíteni, de ezek valóban, ezek sokkoló számok, hogy hallak meg egy ilyen ideg időszakban. Van egy potenciális térkép, ahol te látod a fűtetlen lakásokat, vagy házakat? Hát, ez sok helyen van azért, úgyhogy inkább, inkább azt látom, hogy mik azok az amik amikben ez előfordulhat, azért ez az a kerület, szerintem bármely pontján előfordulhatnak. Szentékosan kérdeztem így, hogy egy kis szünetet tartsak, mert egyébként több, mint morbid lenne. Az utakat mennyire eszi meg a tél? Mert az én tapasztalatom szerint nagyon. Hát ugye az van, hogy nem is kell régen volt egy statisztika, amit a, az egyik ilyen, a VÉZ nevű ilyen szokta használói, adatai alapján állítottak ki, hogy hol van Budapesten a legtöbb kártyú, és Zugló elég jól szerepelt, és akkor persze volt, és ebben a politikai e isztít, csak hát ugye, ha jobban megnézte az ember a számokat, akkor azok a fővárosi utakra vonatkoztak, amelyek valóban az Zuglóban nagyon rosszabb, például a az borzasztó állapotban van. Hát nyilván, ahogy vége a és lehet valamit e e kezdenem utakkal, akkor, akkor fogjuk ezt fölmérni, és az idei kölcsövetésünkben 500 millió van út felújítás a karbantartásra, ami egyébként nem nagyon sok, de azért... Azért érzhető mennyiség, és végre le vagyunk szerződve a vállalkozóval is, tehát fontos tavasz. Ha na, tényleg itt a tavasz, és a jobb idő, akkor nyilván még nézzük az utakat is, Hát ha az ablakon, tehát... akkor most éppen nem a tavaszt látod. Hát... hát igen, igen, általában jön a jó idő. Hát egyszer, majd biztosan. Igen. Tudom, hogy a kérdés nagyon nagy, agyonnyom, tehát akkorára méretezd a válaszodat, amilyen mértékben akarod, és aztán egy pillanatra áttekintek Tarlós úr felére, hogy hajléktalanság mindig lesz, tehát az megszüntethetetlen, de a fővárosnak, ö, vagy a városnak, a kerületeknek a hajléktalan szociális politikájában van olyan elem, amit te szívesebben látnál jelen, mint ami egyébként jelenleg van? Ugye most gyakorlatilag abban fogalmazódik meg a helyzet összefoglalása, legalább 10%-os kapacitás van még, tehát aki be akar menni, talál fűtött szállást, és gyakorlatilag ez, ha tetszik, egy megfelelő válasz. De azt kérdezem tőled, mert ugye egyébként tudjuk, hogy a hajléktalanoknak a kezelésével és a hozzáibaló viszonyulás az Budapesten az elmúlt években nem volt és nem van mindig egyszerű. Mi az, amit te alapvetően ebben változtatnál, ha rajta Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és azért mondtam, hogy, van, igen, ezért igen. Az egyik, egyik kérdés az, hogy. Uh, ugye a hagyatékonyság egy, egy rossz lakáspolitikának az eredménye, és már most ez már messzire vezet, úgy, hogy ez ez csak egyet jeleznék, hogy, hogy van egy ilyen része is, hogy egyszerűen Magyarországon tényleg van egy lakhatási válság. Egy, kettő. Ugye az van, hogy ezek az emberek rendkívül bizalmatlanok van mindenkivel, akinek az a dolga, hogy az ott esetben nekik segítsen. Egyszerűen azért, mert van egy ilyen büntető jellegű politika, ami hát a hajlétalanállátásban is megjelenik. De például az a tavalyi példa, ami nyilván azért hozunk föl, mert engem nagyon megviselt, hogy zuglóban emberek megfagynak az utcán, pontosabban hát nem az utcán, és akkor itt jön be a következő rész, hogy szociális munkások arról, arról számolnak be, hogy amióta ez a fajta büntetőjelegyű politika létezik, azóta nehezebben kommunikálnak, és nehezebben kooperálnak az utcán lévő emberekkel, mert egyszerűen elbújnak el Tehát lehet, hogy ez a pár, hogyha, na mindegy, nem akarok most ebből vele menni, meg, meg innenteketve férjelzettő mondatokat mondan az ember, de hogy ha velük mondjuk nem éreztek volna azt, hogy nekik el kell bújniuk a, az utcai szociális munkások elől, akkor lehet, hogy túlélik azt a telet, nem tudjuk. Uh, azt hogy van kapacitás, ez persze igaz, is ez így jó is de nagyon nem mindegy, hogy milyenek ezek a haléktalan számok. Tehát azért ezek az emberek, akik kint töltik az éjszakát, azok nem teljesen őrültek, mert azért ezek a haléktalan számok nem olyanok, ahova az ember szívesen megy. És hát nyilván nem luxuszszállózáról beszélek, de mondjuk például beszélek arról, hogy Nyugat-Európában az a tendenció hogy sokkal kisebb szállókat csinálnak, nem ilyen nagy szárnyaszerűségeket, hanem olyanokat, ahol mondjuk valami minimális intimitást vagy minimális uh, otthonosságot az emberek el tudnak érni. És ráadásul ezeknek a szállóknak a működése sokkal kevésbé uh, tűnik föl a környező társadal, többségi társadalomnak is. Magyarán egyszerre se veszik, hogy ott egy hajótalan szálló van, mert uh, nem egy ilyen nagy hódány az egész, ahová szóval nagyon sok ember megy. És lehetne sok jó dolgot csinálni, de ehhez ez másféleképpen kéne viszonyulni ez a kérdés ezért az, ez alapvető dolog mégis csak az, hogy ezt a, ezt a fajta ügyetőjelegű hozzáállást neki innen változtatni. De a saját polgármesterségednek a megítélését látod változóban a tekintetben, hogy te most egy D egy MSP párbeszéd miniszterelnök jelölt, vagyis ha még mi az visszakérdezni, ez ugye arra vonatkozik, hogy vajon emberi, szakmai, politikai milyen elvárásnak felel az meg, amikor a főpolgármester, a helyi polgármester választással kapcsolatban, az országgyűlési választásokkal kapcsolatban mond olyan mondatokat, mint amilyeneket mondott, ha ne jellemezem őket. Hát ez én én nem képviselek mást, majd nem tudok mást képviselni, vagy más úgy működni. Két különböző van. Úgyhogy, tehát én, én, én azért vettem, azért akartam polgármesterként dolgozni, mert amit gondolok a világról, azt szerettem volna kipróbálni és megvalósítani legalább egy részét. Tehát nekem ez egy szerves egész alkot. Főfogámester úr nyilván elmondta maga a véleményét, én is hallottam össze, és futottam el a reggel a köz köztévében, ő a td mentén a rádióba, ilyenkor mindig nagyon kedvesen köszöntjük egymást, aztán utána mond olyan ciprákat, hogy az ember csak néz, de hát kampány van. Igen, de Navracsi Tibornak is azt meséltem, vagy inkább a Filipovnak, hogy ez egészen elképesztő volt, hogy a terapi kormányinfón az RTL Klub riporterének kérdésére Lázár János adott egy választ, amire a Luizs is kapásból azt mondta, hogy ez volt a kampányválasz, most kéri az igazit. Igen. Azért... É, ez egy jó, ez egy jó. De ráadásul a Lázár másodszor is válaszolt, azért, azért ez nem normális dolog. Tehát érted, ez olyan, mintha vásárolnál valamit, hogy mondanának egy árat, csak azt mondaná, hogy oké, okay, rendben van, és mennyibe kerül valóban. Hát azért így nem működik. <gül> szóval Igen. a kampány üzemmódra való hivatkozás az Magyarországon messze túlmutat azon, mint ami összefüggésbe hozható a kampánya. Persze, menj igaza van. Tehát is a kampányban kéne leginkább igazat mondani, még egy arra, hogy ugye most. Most, most megy el a választó, és most dönt a különböző alternatívák közül, tehát most kellene ki reálősen ezeket persze. Migránsbarát rendezvénysorozatot indított a karácsonyékzuglóban. a programsorozatot a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület szervezi, a korábban Szél Bernadett is dolgozott. A migrációval kapcsolatos fogalmak és szabályozások, valamint a migráció lélektana és a témája az úgynevezett Migráns Specifikus Szakmai Műhelysorozatnak, amelyet a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület indított. A hatalmas előadásokkal és filmvetítések elébe kötött műhelysorozatnak a karácsony Gergely vezette 14. keleti önkormányzat egyik háttérintézménye az Uglói család és gyermekjóléti központot helyett az előadások témái között szó lesz, például a migrációval kapcsolatos magyarországi fogalmakról és szabályozásokról, valamint a migráció lélektanáról. És az elmúlt évekből több kezdeményezés is nyilatkozott, bizonyítja, hogy Karácsony Gergé és a párbeszéd a migráció és a petelepítés mellett áll. Azért érdekes ez a történet, mert ugye én erről a rendezvénysorozatról nem hallottam, nem kell mindenről hallanom, hogy történik a kerületbe. És utána néztem, hogy mi ez, kiderült, hogy ez egy belügyminisztérium minisztérium által a pályázaton által támogatott program, tehát aki ezt támadja, azt szerintem a kormány támadja, ezt tudom elmondani. Egyébként meg, mert hogyha már Csapból is a migráció folyik, akkor miért ne lehetne erről máshozak is beszélni, úgyhogy szerintem nincs ez semmi baj. Nyilván, meg betelepítenek, ez de senkit nem akarok a, a embereknek szeretnék mondjuk szociális bérlakást adni, amennyire ez lehetséges, és hát, a másik egencem ugye, hogy betámadták azt a lakásrendeletet, amit egyébként a 2010-en foglattal a képviselőtestület, és egészen 2015-ig hatályban volt, és abból próbálták belemagyarázni azt, hogy én menekülteknek akarok lakást adni, hát egyébként nem is tudok, tehát neked nem, nem, nem, nem ez a prioritás, mert az egész életződött nem felvett, hát ki a túró akarom, hogy magyar, a mocsánat Magyarországra betelepülni, hát senki. Szoború voltam a Havasi Bertalan válaszától, hogy eleget vitatkozott a kormánypárt az ellenzékel a parlamentben, a vita ideje lejárt, külös tekintettel arra, hogy én valahogy azt gondolom, hogy a vita ideje sose jár le. Tehát a halál után lejár, mert után ugye az ember a pörös száját kénytelen befogni, mert a tervészet és a teremtő így döntött, egymástól függetlenül, vagy nagyon is kézt, vagy kart-karba öltve. De szomorú voltam a választól. Nagyon kíváncsi lettem volna egy karácsony Orbán beszélgetésre, nem is feltétlen vitára. Hát én is kíváncsi lennék. Nem is tettem rá arról, hogy Tudom. ez legyen. Azért nekem volt az előző farmáci cikusban néhány vitám Orbánnal, azért azokat megokt voltak akkor. akkor én én még... valami, valami izé volt a telefonban, azok milyenek voltak? Hát azok elég kemények voltak, és nagy vihat kavartak akkor még a miniszterelnök nagyon erősen védte Símica Lajost, mert mondta, hogy ilyen nincs fel neki az anómi kérdést. Hát most már szerintem erre is más mondana. Most már valószínűleg én lennék Símica Embere, hogyha ezt a fejére olvastam, szerintem olyan nincs, hogy nincs vita, tehát akinek igaza van, az védje meg az igazát egy vitában, aki meg úgy ez, hogy nincs igaz, az ne inújna a választáson életben. De most úgy tűnik, hogy a valóság nem ezt fogja visszatükrözni. Hát, nem, mert, mert a magyar politika az nem az igazságban, hanem a, sajnos a mellébeszélésről szól. Hát, illetőleg az ilyen szervezet formában való véleményütközést nem teszi lehetővé, illetőleg valaki ezelőtt kitérhet anélkül, hogy közben a közvélemény azt gondolná róla, hogy gyáva. Na hát én azt szeretném elérni, hogyha kitér, akkor azért ő igen is gondolja azt, hogy gyáva. Mert itt tényleg az. Azért fáradt a hangod? É, igen, igen. Igen, pedig hát ezt, ezt, ezt nem nagyon engedheted meg. Ma hány programod lesz? Száz vagy kétezer? Nem, viszont a nyugatnapon van. Készülök a holnapi e, programbemutató rendezvényemre. Az mi lesz? Hát én bemutatom azt a tíz pontot, amit csak amit egyfajta sűrítménye annak, ami, ami a mi politikánk, tehát a két pár programjának egy ilyen közös merszete. Össze. Mi az esemény? Hát egy ilyen, ennek a tíz pontnak a bemutatása lesz holnap. Az ATV közvetíti, nem élőben, egy kicsit később, mint amikor valóságban lesz, úgyhogy majd lesz, lesz nézni a Lúrdi házban. Kik számára? Tehát kik a meghívottak? Hát euh, részben azok, akikkel közösen írtuk ezeket a pontokat, mert hát nyilván mindenféle színvontizások és a pártok képviselői. Csak közben kaptam egy messenger üzenetet, amit néztem, de ugye ez azzal van összefüggésben, hogy hogy ünnepli a sajtó az, hogy az RTL klubnál a roggán helikopterezése, az egy kérdés volt. Tehát én szintén kampányüzemmódban vagyok, de hogy a sajtó működik, azt egészen elkép. Tehát benne, miközben magam is csinálom, lehet, hogy mások az én tevékenységem, és ugyanilyen véleménye vannak, de ezt, tehát most az RTL klub úgy van, Uh, heroizálva, mintha én nem tudom, tehát ez valami egészen, tehát van valami infantilis ebben a hazai kampány időszakban, valami borzasztóan infantilis. Ezzel nem tudok ideakolni sajnos, ezzel nem tudok ideakolni. Uh, azt kérdezem tőled, hogy elmondanád-e a népnek öt nappal vasárnap után, hogy mi hódmezővásárhely üzenete, és akkor abban már annyiban tud struktúrált lenni, hogy a Navracsicson <gül> beszélgettem, és mondtam neki, hogy az, amit tegnap mondott, hogy na ugye, az már másodpercek alatt mást ér, hiszen amikor kiderül, hogy a sorosozás mégsem marad abban, vagy a sorosozás felváltja az enszezés, vagy az enszezés is a sorosozás váltja fel a csak sorosozást, akkor azt mondja, hogy ebben együtt volt értelme a naugyenak, te ma pénteken mit gondolsz arról, ami ezen a héten, vasárnap estétől egészen mostanáig történt? Hát én azt gondolom, hogy az, amit eddig is mondtunk, hogy igenis lehet győzni a magas a részvétel, és van egy üzműködés, ezt ez most már azt gondolom, hogy ez kellően bizonyított, és hát a választók édesetik azt, hogy érdemes elmenni szavazni, a pártok meg nem tudnak alibizni, tehát tényleg az gondolom, hogy tényleg lehet nyerni. Úgyhogy... Pártok és nép mennyire fedi le egymást? Mert, mert ugye volt tegnap nap egy rádiós beszélgetés a bolgárnál, ahol arról beszéltek, hogy a pártok nem követik az embereket. Impotensek, érvénytelenül kell szavazni annak érdekében, hogy a pártok rájöjjenek arra, hogy mennyire nem ezt egyébként Bogály György, és aztán később a Pusztai Erzsévet is teljesen félreértették. Tehát, hogy van egy ilyen tehetetlenségi nyomatéka a népnek, ami nem összefogásról beszél, hanem arról, hogy nekik is van egy elképzelés, hogy hogy kéne összeállítani a nemzeti 11 -et. Neked is van egy elképzelésed. Mind a győzni akartok, de nem úgy állítjátok össze a 11-et, és ezért van némi feszültség, nép szurkolók és a, az edzők között. Hát szerintem az van, hogy a hogy ma már a választók, a, azok a választók, akik változást akarnak, azok nagyobb összefogást akarnak, mint amit a pártok képesek legyártani. De azt, is azt jelenti, azt mondta, hogy hajlandó tárgyalni, azért ez egy komoly előrelépés, hogy ez a helyzet létrejöjjön, amit egyébként az emberek nagyon régóta várnak. Úgyhogy ö, szerintem jó lesz. Jó, készüljön, megnézlek. Oké, okay, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Egy hula, fáradt karácséggelget hallottuk. A műsort A az önkormányzat támogatta. a A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok. Lehet? Bácsi János Félöszáros polgármester van a vonalban. Ha most viccelődni akarnék, amire egyszerre van hajlamon, meg nem, hogy az elmúlt egy héten senki nem akart őt meggyilkolni, úgyhogy uh, most már hogy Báski elvtárs egy A felkészülés időszaka lehet. Azt kérdezem öntől, hogy, és most nem arra gondolok, hogy annak van jelentősége, hogy milyen a kerületi vezetésnek a színezete, bár nyilvánvalóan, hogy annak is van jelentősége, én mégis arra kérem, hogy ne itt ragadjunk le. Ugye szóba került az, hogy az önkormányzatoknak milyen lehetőségük van arra, hogy a területükön megjelenő platkátok milyen szellemiséget árasszanak. Ez ígyben nem is gajda Péter járt elől jó példával, vagy rossz példával, nézőpont kérdése ki honnan szemléli, hanem az uglói önkormányzat volt az első, amelyik egy önkormányzati tulajdonban lévő ház falára festett plakát kapcsán, vagy nem tudom, minek nevezzem, óriás mázolmány kapcsán, de az óriás mázolmány az ilyen pejoratív kontextusú, mondta azt, hogy ők csak abban az esetben tartják fel azt változatlan formában, ha egyébként abban valamit kijavít. a reklámozó. Maga a cég ezt kiavította, amikor a megrendelő egyébként erről egyáltalán nem tudott. Tehát, hogy ott a Smit való konverzációja milyen volt ennek a reklámügynökségnek, hát az az egyre homályfedés, az rajtam kívül se érdekel, nekem meg nincs energiám, hogy erre is elmenjek. Ugye itt arról van szó, hogy bár tenne a Pittinkoff Tamás azt mondta, hogy várjuk meg, hogy, az idő hogy az kiállja az idő próbáját, de egyelőre nem lehetett negatív hangokat hallani. Ugye ez így szól, tisztelt közterület használott tájékoztató önt, hogy a kispesti közterületek használatára vonatkozó jogszabályok január 1-től megváltoztak budapest főváros 19 kerület kispest önkormányzata képviselő testületének a tulajdonában álló közteletek használatáról szóló 2013. március 29-i önkormányzati rendeletet továbbiakban az alábbiakról rendelkezik, 7. paragrafus első bekezdés. A közteleten csak olyan tartalommal helyezhető a plakát, amely nem tartalmaz semmilyen hátrányos megkülönböztetés különös népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok között, illetve szexuális hovatartozás, vallási kötődés vagy fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos diszkriminációt, illetve nem támogathat ilyen ézeteket. Nem lehet alkalmas gyűlöletkeltésre, illetve nem buzdítható olyan magatartás, amely magánszemélyekkel különbség irányul. A rendelkezésben foglalt szabályok betartásra a helyi rendelben meghatározott munkacsoport gondoskodik, amely két hirdetéssel összefüggésben megállapított, hogy alkalmas lehet a gyűlöletésre. Felívon figyelmüket, hogy a mellékletben található tartalom közletti reklámhordozón történő elhelyezése jogellenes, így a rendelt 7-1 bekezdésével foglaltak megsértés, esetleg jogsértéssel köztet használti engedély visszavonható, alapján az ön tulajdonában használatával lévő a reklámhordozóra megjelölt tartalmak kerülnek közlésre. Úgy az előző bekezdésben foglaltak alapján a közlet használati engedély visszavonásra kerül, Van-e hasonló szabályozás, vagy szükség lenne. És ezt elsősorban azért kérdezem, mert azért azon gondolkodom, hogy vajon én pozitívunkként tekintsek-e arra, hogy Budapestnek a 23 kerülete van, akkor ennek a 23 kerületnek teljesen eltérő szabályozása van, és valami belül asszogja, hogy ez nem normális. Hát az a kétszintű önkormányzati rendszernek az egyik megnyilvánulása illetve a kétszintű önkormányzati rendszer anomáliái közé is sorolhatnánk, de, de miközben nem. Hát, hogyha tehát a szubszidiaritás, mint nagyon fontos uniós irányelv, az akár mondhatnánk azt is, hogy ebben nyilvánul meg. Ugye egyébként meg Gajda Péter az én polgármesterem lévén Kispestik lakos, vagyok, még azt is mondhatnám, hogy, hogy megdicsérem. Tehát, hogy jól tették. Miközben a mi szabályzóink lehet, hogy ha nem is szóról szóra, de emlékeim szerint majdnem ugyanilyenek, ha nem is expressis szertész, meg nem ezekkel a szavakkal használva. De az, az ok, amit hoztunk rendeletet, az okok, okok ugyanazok. Tehát a a vizuális környezetszennyezésre, sose, Oké, okay, akkor ez egy újabb szint, hiszen akkor könnyen lehetséges, hogy tévedek, akkor arról van szó, hogy mindegyik kerületben van ilyen, vagy lehetséges, maradjunk abban, mert ezt nem tudjuk. Akkor viszont ugye ott van az a kérdés, hogy vajon a kerület vezetésének az értelmezési függvényében lehet-e egy plakát gyűlöletkeltő, vagy sem, és amíg az egyik kerületben kikerülhet egy plakát, a másikban nem, most azt nem tudom hírte eldönteni, hogy erre pozitívunként tekintsek-e, de valahogy a belső hangom assogja, hogy nem. Nekem maga az, hogy igen. Hát akkor mit csináljunk a vélemény nyilvánítás szabadságával? A képviselőtestület is nyilváníthat vélemény, csak azt a rendeletnek hívják, az egy kicsit erősebb, mint hogyha mondjuk a kérfej azt mondja valaki, hogy neki meg nem tetszik. Tehát akkor azt mondja, hogy tekintsek erre pozitívumként. Persze. Akár. Akár, vagy persze. <gül> Jó, most ezt nem elgondolkodom. Most ez egy ideig el fog tartani, tehát erre most nem fog kitérni, mert hogy ilyen gyorsan nem vagyok meggyőzhető, viszont nem akarom ezzel húzni az időt. Azt kérdezem Öntől, ugye Ferencváros azon területek közé tartozik, és azon kerületek közé, ahol van hajléktalan szálló, annak az életé... Itt életét, van csak igazán. Igen. Hogy akar erre erről beszélni, hogy, hogy milyen élet van ott most? Hát attól függ, be megyünk, de... Én 750. mindenikről meghallgatom. 750... Férő hely van Ferencvárosban, ahol hajléktalanok bekopogtathatnak, ez van fővárosi kentartású az Aszodi lakótelepen, ott a máltaiak segítenek be, különböző a szolgáltatás fajtája, minősége, vagy így mondjam, tehát ahogy elhangzott az előző megszólt, és nincs teljesen kihasználva konkrét példa, a már nem adok ötletet. De Tehát miért nem? Mi, mi, hát, mi? Nem úgy, hanem, hogy oda nem menjenek. Azért nem mondok be a címe. érted Tehát, hogy bizonyos házakba bemennek ablakon, pincén keresztül, és éppen a, ebben a homilózus házban, amit már kivirítettünk, de még nem bontottunk le. Ott viszont a bázműek, amire soknál sokan nem zárta le a gázt, ezért a cső a gáz gázgyújtják meg, mint a Jézus összen, Mária. Egy gártyával gyer virágítanak, szóval. Nem mondja komolyan. De ez volt ilyen. De most de is gondol... van ilyen? Nem, nem, nincs. Ez egy napokban lejátszódott történet volt, és nyilván a Köztárt a rendőrség együtt kiment. Te most egy ő, olyan el... történetről beszél, amely az elmúlt napokban történt? Igen. Jézus Igen, Mária. Jó, de hát ugye már látták, mikor mennek be, és láthatók voltak a jelei. Saját bevallásuk szerint ők melegedni is szoktak. Nyilván a gáz, elzárták, és a hajléktalanokat elvitték az egyik hajléktalan szállóra, egy külön kis busszal, ami erre van rendszeresített. Tehát a... ott most jelleg abból a csapból gáz nem jön. Nem, nem, nem, nem. Kis csoda nem történt valami katasztrófa. Hát uh, igen. Igen, tehát a házakörzése, tehát hogy mondjam, tehát a ezeknek a házaknak az őrzése is megoldott, tehát a biztonsági őr vette őket észre, tehát azt fog megjelenni valahol, nem mondom, hogy hol, hogy majdnem felrobbant fél Ferencváros, tehát Sajnos mondanom, nem tudok hogy... ellenmondani, de, de mégis azt gondolom, hogy, hogy én, én, nem, igen, tehát nem tudok erre mit mondani. De nem robbant föl, mert ugye a, tette mindenki a dolgát, pontosan ki van találva, az őrség azonnal észrevette, stb, stb. stb. Tehát ezt a házat konkrétan egyébként az önkormányzat őrzi? Persze. persze És ez, me ez mennyi pénz? Tehát most nem, nem, nem forintra kérdezem, tehát hogy, hogy ennek a háznak a bontása az mikor történik meg? Hát amikor meg lesz a, a, a bevő, vagy mi újítjuk föl, vagy hogyha lesz rá bevő, akkor fogja lebontani. Ez ö, hónapok is lehetnek. Akár. Magyarul, hogy ezt függetle attól, hogy ott vannak-e hajléktalanok, vagy sem, be van-e kötve a gáz, vagy sem, ezt az objektumot, mert ezt lakóháznak nevezni jelen pillanatban nem lehet, ezt még x ideig, de nem napokig és nem hetekig, hanem tovább fogják őrizni annak okán, hogy ott semmilyen olyan életvitel ne legyen, ami egyébként rájuk nézve veszélyes, függetle attól, hogy ezt ők így nem gondolják. Persze, Ez normális. Tehát ez mindig is így volt. Jó, de azt kérdezem öntől, hogy minek a függvénye adott esetben ennek az ingatlannak a sorsa? Hát a mindenkori döntésnek megfelelően. Tehát egy házat, amiben eh, ugye folyik Ferencváros komfortosításaim már a 28. éve, eh, amikor kiürítünk egy házat, kiürítettek az ele eleink egy házat, eh, nincs az optimális ideális állapot, eh, bár lehet, hogy egy-kettő volt, eh, több száz házról beszélünk a har elmúlt 30 évben. Lehet, hogy volt olyan, hogy e, kiment az utolsó lakó és másnap e, vagy az önkormányzat, vagy az új tulajdonos uh -huh. e, elkezdte bontani. az azért de... lelki kép előtt ez volt, hogy a lelki szemeim előtt ez volt. Hát azért az, az jó. akkor jó ki, akkor az jó ki van számolva. Igen, sejtem, számol. hogy most már értem, hogy az esetek zömében nem így van. Uh, és azt is értem, vagy most már ugye ez a második dolog a beszélgetésünk folyamán, amire itt rácsodálkozom, ki tudja, jó dolog-e sem, de ezzel együtt ez történik, hogy, hogy ez egy olyan dolog, amely a hétköznap része. Teljes mértékben. Belejött, Én. hogy ez az épület egyébként jelen állapotában akár alkalmas lehet arra is, hogy felújítsák, vagy ön azt valószínűsítő, hogy lebontják, vagy ezt fogalma nincs, ezt majd eldönti a vevő? Hát azért ennyire nem szabályozatlan Ferencváros, sőt. Hát. Kezdetektől fogva a rendeletek minden háznak a sorsát tartalmazzák. Vannak bontandó és vannak felül Ez konkrétan dolgok. melyik kategóriába tartozik? Ez teljesen konkrétan a bontandóba. Semmilyen védettsége nincs, és a műszaki állapota is. Ugye ezek jellemzően a 19. század vége, 20. század eleje, tehát 1890 és az első világháború között épültek. De ennek az értékesítését például már megkérdett az önkormányzat, hogy meg Igen, most a honlapon is olvasható, igen. Ön sejti, vagy fogalma nincs, hogy ez mennyi idő alatt kell el? Hát a, van egy határidő, azt hiszem két hét, három hét, és utána döntünk, hogy a, a megállapított minimálár fölött érkeznek-e a. a de és hogyha igen, akkor annyira adjuk, hogy nem adjuk. Mikor hirdették, hát, uh, nem? Huszon, 24-án uh, volt a testületülés, utána két-három nappal. És uh, ez egyébként egy ilyen hirdetmény, egy hú, hát, hát 15-én volt legutóbb, elmentem, hogy azon hirdették. A harmadik óhúsz a lejárat, Március 20-10 óráig lehet benyújtani a ajánlatot, annak a körülmények, és ez mikor került föl, azt nem tudom, hogy a 7-én került föl. Ennek van egy meghirdetett ára, vagy ez hogy alakul ilyenkor? A képviselőtestet megállapította egy minimál árat, amennyi alatt nem adhatjuk el. Tehát saját magunkat korlátoz. Az ön tudtával, miközben nem kell mindenről tudnia, erre még nem jelentkeztek? Vagy nem, jelentkeztek nem hát március 20 Oké, okay, hát, hát még ott van. Azt kérdezem Öntől, hogy amennyiben jelentkeznek az egyértelmű, ha nem jelentkeznek, akkor mi a sorsja ennek a történetnek? Akkor mi fogjuk fölíteni. Én hát ez döntés kérdése Várhatóan mi fogjuk, de mert két házról van szó, egy évben nagyjából egy házra való pénzünk van, mm. akkor várunk a jó szerencsére, vagy a jövő évre, és akkor jövőre újtjuk fel a másikat, vagy jövőre kezdjük el a másokat. A... Miközben ez a felújítandók, bontandó felújítandók kategória, ez még mindig 51 darab. Ez nem kevés. Hát nem, de, de szám szerint több százra, most már nem mondom, hogy 600 vagy 700-ről indul. Hey, Oké, okay, onnan indultak az 50 s kevés. Azt nem. kérdezem Öntől, hogy a Ferencvárosi Szociális Programban milyen lehetőségei vannak azoknak, akik nem hajléktalanok, de szerény anyagi körülmények között élnek, és nem szeretnének megfagyni télen. Tűzifa fogalmam nincs. Tehát ugye a tüzifáról volt a legtöbb szó az elmúlt időben, de vannak egyéb pénzügyi támogatások is, ugye Karácsony Gergely is beszélt egy havi 4000 forintról. Hát, um... 10 valahányféle ferencvárosi rendkívüli, illetve nem rendkívüli támogatási forma van. most ezeket el nem mondom fejből, de átküldöm, és akkor legközelebb beszélhetünk mindegyikről. Vannak egyszeri és rendszeres támogatási formák, tűzifaj is van, jövő héten fogunk még egy utolsó alagot a Tüzifából, hiszen a Feszofének van egy pelletgyártó gépe, ami a kerületben összegyűlt fás, éghető anyagokból készít ilyen hát pelletet, ilyen kis téglácskákat, amit fűtés lehet használni, de azért azt látni kell, hogy középső, középső Ferencvárosban már nem nagyon jellemző, azért a gáz szinte mindenhol bent van, inkább az asszódi lakótelep, illetve egy-egy vagy közép Ferencvárosi lakásban még akad egy-egy cserépkájha, de az nagyon óvatosan kellett bevánni. Északai túlélési pontok között én négy Ferencvárosi címet találtam, az egyik a BMSKI Aszódi üzen. Ijjeli Menedékhely, az az Aszódi üzen. 18, van a BMSKI Külső Mester átmeneti szállás, ez a Mester utca 84, üzen. van a BMSKI Gyáli átmeneti szállás, ez a Gyáli út 33-35, és van a BMSKI Táblás átmeneti szállás, ez pedig a Táblás utca 31-es számban található ha valaki a, a hollapunkon ott van szolgáltató és a többi, ezen nem az, bocsán. Igen. De hogyha erről bárkinek információs igénye van, akkor tudunk, én öt intézményre emlékeztem, de akkor ezek négy, igen, az ötödik az csak nappali menegedő. igen, igen. igen. Azt kérdezem Öntől, hogy a tegnap előtti nagy műtárgyak fejlesztés és rekonstrukciója a Civil projekt részeként megvalósuló vasai hajózsilipe rekonstrukciója projekt elem lakossági fórumának tulajdonítsunk-e olyan jelentőséget, amiről beszélünk, vagy ne? Amennyiben félünk attól, hogy lesz olyan Duna járvíz, amelyik még a három. Évvel ezelőtti is magasabb lesz, ott már csak 30 cent ilyen zot, hogy átlépjen a korsai zsiliten, és elárassza a cseppel, de most megint katasztrofa kép előrevetítése lesz a polgármestertől. Tehát a és Zsilitnek a jelentősége az oly nagy, hogy ott nagyjából olyan 30-50 kilométeres távolságban védi a mögöttel lévő településeket, Pest megyei, Budapest és Pest településeket. Ez a zsilip is nyilván valahány éves, özel éves, és néha fel kell újítani. De egy szép, tehát egy szép kirándulás egyébként elmenni oda. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Van-e olyan dolog, amit ön szeretne megjeleníteni? Nem, különösebben szerintem beszéltünk érdekesebb dolgokról is. Sok-sok nőnap Programunk van a szokásos idősköri programokon belül is. Akkor abban, hogy akkor egy röpke időre fölhívó, mint szerdán vagy csütörtökön, 19-én már utána leszünk, jó? Rendben, köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont hálásra. Viszont Bácskai János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Fel hívni Dobrev Klára", de addig van 8 perc, már mint ott lesz igen műsorismertetés is. 061 489 és egy kaptunk a szerencsétől 8 percet. Én ezt az önök rendelkezésére bocsajtom, ha akarnak élnek vele, ha nem, zene szól, kilenckor felhívom Dobrev Klárat, és a beleváló beszélgetési végén lezárom a heti Keifejancsit, és elindulok egyéb programjaimra. Ma egész nap 2018. március második a péntek lesz, de 8 óra 50 perc, már csak másfél percen keresztül lesz. Mert hogy még 8.49.43-ban kerekítettem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A jövő héten ismét besűrűsödünk, mellett ez Gulyás Gerge is, tehát nem fogunk unatkozni. Jó jó reggelt kívánok! Fialó úr, kérem, szeretném egy furcsaságra fölhívni a figyelmét. A 14. kerület, Hungárökről út, sarkán óriási plakát van, és nem Soros van rajta, hanem Somos András. Tudom az atv áté... igen, igen, tudom, tudom, tudom, ez egy ilyen vicces plakát az ATV-nek. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Lápadestak, hogy vagyok. az AKOS bent van már? Eztől fogalmam nincs. Ádám az ákos bent van már? Nincs. Nincs. egy Szia. és 0, 36, 7, egy, Hétfőn Szigetvári Viktor és Siffer András. Hanem nem a mai az utolsó adás. Nem szeretem. Ezt nem szeretem, ez nem lesz. Bár ez a Jolie Hooker, amit elhoztam, ezt sem szeretem, ezt nem tudom miért hoztam el. Jó reggelt. Jó reggelt. Tudom, hogy ez most talán sem szemtélbe sem időbe, de azért egy ilyen avracics karácsony gyárgyű beszélgetést meghallgatnék. Aztán két hírka, az ember, két okos ember. Nem tud egy mással? Hát, ez Mine? egy elvi. Hogy Cs. azt mondom, hogy olyan világban élnénk, igen, azért mondom, hogy sem kérdett, Igen, de egy uniós égen. biztos, egy miniszterelnök jelöltel nem világ. Két ember, akinek, akinek elképzelése van a világról és elő az hogy mind a kettő élnek vagy élni fognak. Ezt értem, fognak de ez élni. tényleg egy vágyfantázia jelen pillanatban, de nem csak Magyarországon, máshol sem lenne, szerintem el nem kerülne erre sor. A szellemiséget, amivel kapcsolatban összefüggésbe összef hoztad, azt értem. Nula egy vagy két telefon belefér annak függvényében hogy milyen hosszúak. Na innen már vég mehet. mennyiben 1.50 alá nézünk, abban az esetben már nem bárok telefonokat, az még 30 másodperc de telefonájának. Eh, no? nem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 Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a humán operátor ZRT-hez köthető személyek azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetve a céghálózat alján lévő és tróvonok által vezetett 9 iskolaszövetkezet segítségével a diákok a közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék.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 Január 29-ei a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank Budai Gyula beadvány alapján megindította a piacfelügyeleti eljárás, az Alatus KFT-vel szemben erről a Fideszes Országgyűlő képviselő számolt besajtotó tájékoztatóján. Én kerestem ennek a nyomát az MMB honlapján, én ezt nem találtam meg, de lehetséges, hogy én voltam ügyetlen. Számtalan cérnát még vehetnék annak értelmében, hogy jól összebogozzam, hogy aztán ön kibogozza,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 Idon Én onnan közelítenék a vége felől, csak mert az az én vonalom az, amit fogni tudok, mert ugye ennek van egy levelezése a Nemzeti bankkal, arra is ki kell térni, az szinte olyan lesz majd a részemről, mintha egy ügyész kérdezném, hiszen ott részleten vannak. De azt kérdezem öntől, hogy ön látta a tegnapi interjút? Igen, igen, láttam, láttam. Ön előtte találkozott-e már Ceglidi Csabával?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 Hát, ez most egy jó kérdés. A 2002-es kampánykörnyék... Tehát, tehát Igen, még a megyesi kampánykörnyékén abszolút. Hát Csaba rendkívül aktív politikus volt. Ő egy hány éves fiatalember? 40 valamennyi. Ami 40 azt, valamennyi azt jelenti, jelenti, hogy nagyon korán 40. kezdte. Igen, igen. Ami persze Sános azt jelenti, hogy én is elég régóta vagyok a politikában, ez most... Igen. őn hát Igen. Igen. Hát 2002... Az, hogy aztán, le, aztán ez az ügyvédi kapcsolat, ez hogy jött létre? Az attól független, amiről az előbb beszélt. A, az ügyvédi kapcsolat az úgy jött létre, hogy a Csaba egyébként sikeres ügyvédként nagyon sok ö, olyan tercít, ami politikai tartalmú volt már mint szocialista képviselő, és először ö, a ö, Feri ö, még mint DK-s már, már mint dk meg, és a pereket amelyeket a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 A, a konkrét, ebben a konkrét ügyben pedig annyira nyilvánvaló volt a kormány szándéka, hogy valamilyen koncepciós pert generáljon, Uh, hogy kifejezetten örültem annak, hogy, hogy uh, Csapa ki fog uh, jönni a uh, börtönből, és az, hogy küzd és nem adja fel. Mennyiben a volt ő ugye terepedő sokszor esedély, most önnel beszélgetek. Uh, mennyiben hát, volt ő a hatalom szemében? Hát nagyon, hát hogyha emlékszik, akkor a szombathelyi szigetesek állítólagos kábítószerfogyasztásáról szóló videó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 és Császival a börtönbe, mint amelyek most a Cseglévi Csabával. Ugye nekem erről egy személyes emlékem van, nekem keresztes Imre ívfolyamtársam volt, ráadásul egy szakaszban voltunk, a parastaki szakaszban, és én akkor találkoztam is vele. A beszélgetésünkre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 ugye volt is a keresztesnek egy olyan fél mondata, hogy ó-ó, oh, oh, hát azért ezzel most esetleg megsérti a jó hírnevemet, mire mondta nekem, hogy bátran és boldogan pereljen be, mert a bíróság előtt fogom tudni bebizonyítani azt, hogy maguk itt az esküket megszegve szolgálják el ezt a kormányt. Szóval amikor azt mondom, hogy derültékből villámcsapás, akkor azt is mondom, hogy hát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 Igen, az a baj, hogy ezeket már én hallottam, tehát részint a Császi, részint ugye tegnap a Ceglidi Csabát hallottam, talán a harmadikat is ezügyben, de arra most így hirtelen nem tudok konkrét emléket hozni, hogy tényleg volt erre való kísérlet. És hát azért lássuk, tényleg lassan mindenhez hozzászokunk, de azért ez elképesztő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 van is bennem egy kis indulat, öö, öö, lehet, hogy hallatszik is a hangomból, mert hát természetesen nem tudom magam elvonatkoztatni attól, hogy egy úrcsány felesége vagyok. Tehát a, a, a tévé előtt ülve, és azt a mondatot hát hallva meglédi, Csabától, azért az kemény. Na jó, ez, ez, ez annyira nem vagyok elmebeteg, hogy azt mondjam, hogy legyen önben kevesebb indulat, ha több lenne, azt is megértenem.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 Öt napban vitték el. Nem, de hát az is kiderült a beszélgetésből, hogy ezt az időt, ami most az ő rendelkezésére áll, mennyi mindenre akarja fordítani, hozzátéve, hogy az önkormányzati képviselőségében is mennyire fontos, hogy nem maradjon ki egy év, hiszen akkor megszűnik az ő önkormányzati képviselősége, nem eltűnés akár, el, hanem egész egyszerűen abból adód, hogy nem vesz részt az önkormányzat munkájában. Tehát ott de nagyon... ános az is a demokrácia egyik problémája ez bocsánat, lehet, hogy most fél vagyok egy kicsit. Hajra. fel.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 számláítasabb számítógépét. Ugye Budai Gyula elmondta, és előmúltkor is volt szó, hogy ő, az el, ő a tevékenységében, politikusi tevékenységében, hogyha valamilyen, valamit hiányérzetként könyve el, akkor az az, hogy az önférje szabadlábon maradt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 megcsúszott, vagy valami likviditási problémája támadt. Egyébként összesen most a Ceglébi Csabán kívül beszélünk négy emberről, csak hogy lássuk a nagyságrendet. Tehát nem a De én nem ezt kérdeztem, ezre... azt kérdeztem, hogy mind múlik, hogy valaki cégként ad kölcsön, Ö... vagy magánemberként. Hát itt nagyon egyszerű volt a döntés, hogy likvid pénzeszközeink az a, a cégben vannak. magászemélyként, kizárólag csak ilyen hosszú távon lekötött pénzek vannak. Tehát magászemélyként nem is nagyon aktív, szerintem most az elmúlt másfél évben kölcsön. Ennyi volt az egyszerű. Tehát ennek technikai a van, magásszemélyként is adhatunk volna sem adózás, sem semmi szempontjából nincs különbség. Oké, okay, én ehhez nem értek. Tehát egész tehát A könyvelőm szólt legfodosabb... legutóbb, talán egy éve, Igen. vagy két éve, vagy három éve valaminek kapcsán, hogy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 Hogyha ezt üzletszerűen csinálják, ebből komoly bevétele származik ebből a, a jövedelmének jelentős része származik. Ráadásul üzletszerűen nem tudom, nyilván tartja a hiteleket a behajtás érdekében cselekményeket foganatosít, stb. stb. stb. Tehát, hogy nagyon pontosan meg van határozva, hogy mit hívunk hitelintézeti tevékenységnek, úgyhogy a hallgatókat is arra biztatom, hogyha véletlenül a szomszédjuk vagy az unokatestvérük megszorul, mert például eladta a lakását, de még nem fizették ki a árát, és új lakást akar vásárolni, csak mert tipikusan ilyen három kölcsön van, és van három hónap, ahol szüksége van valamennyi segítségre, adjon nyugodtan kölcsönpénzt, mert az nem tartozik ide.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 hogy engem beidéznek, miközben az, semmi köze nincsen az alapügyhörse, és ezt ők is tudják a papírok alapján, az hamarabb tudta meg a magyar idők, mint én. Ö, tehát egyszerűen ezek a szervezetek, ezek, ezek ma Magyarországok tényleg ilyen személyes kézi vezérléssel működnek, egészen döbbenetes módon. És szinte biztos is vagyok Mennyi... benne, hogy ez a sz... ja. <laughs> Bocsán, nem, <laughs> Általában az szokott lenni, hogy magad szokott öbben veszelkedni. Ma reggel egy másik típusú beszélgetésünk van, de.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 bűnsegédként már ne elfelejtettem, hogy minek a bűnsegédeként lázítás, vagy én nem tudom, minek a bűnsegédeként, nem volt, figyelj, épp úgy nem volt vicces, tehát az az érdekes... Utólag tűnik viccesnek, hogy maga lázított. Uh, hát egy bűnsegédeként, egy, egy, egy, de az... Igen. Az, valójában az én történetem csekély jelentőségű, és minimálisan se szeretném összehasonlítani sem az önével, sem a császiéval, sem a tátraéval, sem a ceglédiével. Egy dologban tartottam jelentősnek, hogy én ezt az eseményt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 és amikor az embernek ez már az ötödik élménye, akkor, akkor szépen lassan beolvad. Nem szeretnék van. versenyezni annak. <gül> nem, nem. ez Sajnos nem is verseny, csak ezzel azt akartam mondani, hogy ehhez is hozzá lehet szokni. Tudja, Szerinted azt, nem hogy, lehet hogy hozzá magyar... szokni. Igen, együtt lehet vele élni. Akkor nem akkor lehet vele, vele együtt élni.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 Ö, ö, valamilyen módon a, a rendszer válogassak. Kivonni az ez igazságszolgáltatásból a politikát, ami egyébként egyáltalán nem működik. Ez így van, és hát azt látjuk, hogy, hogy most... Mert, hogyha Lázár különösen... János egyébként megteszi azt a kormányinfón, hogy nem minősít uh, bíróságítéleteket, de a Fidesz frakció számtalan tagja talán abból adódóan, talán nem abból adódóan, hogy éppen nem kancellária miniszter, ezt megteszi,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 a kötelező nyugdíjkorhatát, és ezzel kirúgják azokat a bírókat, akik úgy, akikről úgy gondolják, hogy nem az ő emberük. Vagy hoznak egy ö, törvénymódosítást, ugye most létre fogják hozni ezeket a közigazgatási bíróságokat, ahol gyakorlatilag bírói ö, tapasztalat és gyakorlat nélkül csak a saját á, maguk által kinevelt ö, fidelitásos, vagy fideszes bírói újrók fognak dönteni az állam elleni ügyekben, vagy olyan ügyekben, ahol az állampolgár az állammal, az államigazgatással kerül ö, konfliktusban. Tehát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 de amikor ez egy kormányzat részéről konkrét lépések és cselekvések ragasztatja el magát, vagy ez a következménye, na akkor ott tartunk. Az az érdekes dolog, hogy amíg a tanú esetében az emberek egyértelműen látják a szituációt, és kacagnak, vagy fel vannak háborodva, de inkább kacagnak, mert ez egy ritka jó a. a magyar életnek egy olyan örökbecső alkotása, mint amilyenek még az őrkének az egypercesei. Sajnos az időtállását tekintve, bár ne lennének időtállóak, én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a média, belétve a bal és jobboldali média, hiszen azok más-más szándékkal működnek ezügyben, az ő tevékenységük ezügyben korán sem annyira időtálló a szónak abban az értelmében, hogy mint Táncsis Mihályt a börtönéből, emberek százai, ezrei, tízezrei nincsenek úgy felháborodva ennek kapcsán, hogy egyébként elvileg kellene, és hogy ez egyébként az ügyek bonyolultságával vagy azzalban összefüggésben, hogy nem velük kapcsolatos, erre nem tudok válaszolni. Minden esetre az igazságérzetük valahol lepsénél még megvan, aztán megszűnik, mert valahogy a hétköznapi életüket jobban tudják vinni enélkül, mint bele.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 Kimegyek az utcára, már akkor is valami feljelentést hold, ö, A Az MNB küldött egy tájékoztatás nekem arról, hogy feljelentés érkezett hozzájuk, vagy bejelentés, vagy most nem tudom, ilyenek a precíziós megfogalmazása, és erre válaszul küldtem én a levelet. A személyes Ez találkozó oda... is volt? Nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem, Erre a levelemre válaszul csemcsoptak egy kicsit a bankszámlakivonatainkon és a költéseinken, és erre választul pedig megindították a piacsal eljárást, ahol gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket tették föl, vagy ugyanazokat a válaszokat várták, amit egyébként megírtam már nekik az előző levelemben is. Tehát kicsit olyan volt a helyzet, mint amikor a ceglédügyben meghallgatott a ő, nyomozó, hogy nem tudott nekem kérdést feltenni, ezért papírokból olvastunk föl mondatokat, amik ott voltak előtte. tehát most nagyjából így néz ki a piacsal a egy nap nyomon követte ezt a beszélgetést Kálmán Olgánál, azt tapasztalhatta, Szegredi Csaba elmondása alapján, hogy ő mennyi olyan ügyjel foglalkozott még,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 A cegléri előzetes letartóztatásának vagy őrizetbevételének az első, az első oka az volt, hogy a csaba ne tudjon többet sajtótájékoztatót tartani, meg megpolitizálni. Meg És ha most visszaviszik a börtönbe, annak is az lesz az oka, hogy április 8 ne tudjon mozogni. Az, Remélem, amit tett, ez bíró, ott, aki ott az olyan, aki tisztán. egyébként ezt a tevékenységet ugyanezen a szinten visel, vagy tehette volna, ott nem volt? Hát, hogy őszinte legyek most, hogy hirtelen,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 szabadság, vagy joghátránya te volt azért te. az, hogy az ember ezt kockára tegye, azért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 ezért tudni. Ez az van, isten. és láttuk is egyébként, és tettek is szönkre egyébként emberek tömegeit az elmúlt években, Öt csak messze mentek a Fideszel, és most nem kell elmegy az életek, mint a próbálnak már. Nem, itt, itt, itt, itt valahol a Welt 2000 igazsatt, kapcsán a, volt szó egyébként, csak a, a név nem volt kimondva tegnap, tehát azért annak a története szintén felrémlik. Na hát az is, de, de ezért mondom, hogy az is rendkívül vicces, hogy egy 2007-es uh, szerződés most, amit egyébként a pénznek a jelentős részét 2010 után a Fidesz kormány ö, ö, fizetett ki, annak kapcsán próbál engem, azért mert 2003-ban és 2004-ben ezért a területért feleltem, de, de, hát de, nem de az, az az öngyilkosság hiszen... ott, az a, annak a története an, az, az, az egy életre anélkül, tehát azt gondolom, Igen. hogy ott az én emlékezetem szándékosan dolgozott a felejtés irányában, mert ha nem a felé dolgozott volna, annak beláthatatlan következményei lettek volna. Ugye, hát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 pedig azt hiszem, hogy ebben a helyzetben és most itt Magyarországon ez a küzdelemet nagyon. A legelső ilyen élmény volt felfoghatatlan, vagy maga a folyamat is felfoghatatlan? Hát én mindig meglepődöm. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy na jó, Mert ugye azért egyezünk meg, hogy mi most valami olyasmiről beszélünk, ami... Inkább kellene hogy a filmekhez tartozom, mint a valósághoz, beleértve, hogy a hallgatóink egy része, ezt teljesen a fantázia birodalmába rakja, mert hogy el se tudja képzelni mindazt, mint amiről mi beszélgetünk. Mert Hála jó istennek az ő életük annyira távol van attól, a potenciáltól, hogy ez egyáltalán bekövetkezhessen, hogy hála jó Istennek, ezt ők oda sorolják, és aztán szimpátia függvényében éreznek rokon vagy lesznek közömbösek, vagy éppen ellenszenved viselnek valaki iránt, aki ilyen történetbe Hát biztos, hogy a, az eleje nehezebb. Azért arra emlékszem, hogy amikor a e, Ferit meggyanúsították Sukoró ügyben, e, és akkor már a, talán a Tátrait és a Császit is, és már olyan sok embert vittek akkor előzetesbe, e, hogy, hogy egy kezemen is e, nehéz ezt megszámolni, akkor azért emlékszem ilyen pillanatokra. De emlékszem arra, az egyik reggel fél hétkor megszólalt a csöngő akkor már kávéztünk, ébredeztünk, de abban a pillanatban kicsapódott mind a három gyerek ajtaja, és ez egyébként, hogy mondjam, elég nehezen kelthető gyerekei mindegyike rohant kifelé, és láttam az artukon, hogy, hogy most azt hiszik, hogy elviszik a felit, elviszik az apjukat. Miközben egyébként a kukás csöngetetben nagyon rendesen, mert elfelejtettük Jó, itt alapvetően egyébként arról van szó, hogy az embernek a lelkismerete tisztel vagy semmel. Vigyék el? Egyébként, hogyha rászorul, de ha meg nem szorult, tehát hát a feri, hogy, tehát hát hogy mondjam? De, de a, hogy... nagyon más a Feri helyzete meg a családjának a helyzete. A Feri abszolút ezt mondta. Figyelek el, nem mutatom nekik, majd én megküzdök. de ne haragudjon. Ezt, ezt az ember gyerekként vagy feleségként nem, nem tudja, hogy ugyanígy át. Ebben nem fogok kommál vitatkozni. Mogy is, hogy akik hallgatnak bennünket, azoknak a fejében mi átszódik le, mert hogy egy dolgot kéne nyilvánvalóvá tenni, hogy ez nem az ön férje, vagy bárki iránti szimpátia kérdése, hanem annak a kérdése, hogy ez jogször, vagy sem, ha jogszerű, akkor hajrá. Igen. Több mindegy, hogy kiről van szó. Ha nem jogszerű, akkor az a csimboraszók csimboraszója. Tehát valakit megfosztani a szabadságától, vagy egyáltalán csak fenyegetni őt olyan joghátrányjal, ami az ő életét alapvetően befolyásolja valamilyen politikai indítatásból, az lehetséges, hogy a politika eszköztárába beletartozik, de én, aki nem születtem makulátlanul, és én, aki számtal olyan dolgot elkövettem, eh, amit mama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 ez bekövetkezik, akkor másodpercek alatt azt megoldja, feloldja humorral vagy elnézésként, de úgy, hogy ez egy tartós eh, eh, aljas célból, vagy nem aljas célból, de politikai célból az illető személye eh, okán való magatartás legyen az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 Boldog az, akinek, és azért igen, az az, nem kerül ilyen helyzetben. Igen, egyébként tényleg én is néha úgy érzem, hogy egy ilyen szürreális ö, világban élünk, és majd egyszer, ha már kockás takaróval a térdemen ülök a kandaló előtt, akkor nem óárban megírva milyen izgalmas.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 és akkor utána egy bírósága, de megint azt mondom magának, a tegnapi interjú után, ha van Magyarországon olyan bíró, aki ennek alapján visszarakja ezt a fiút előzetesbe, hát szerintem azt sem fog túl sokat a körbenézni nézni reggelente. Ő mit gondol, hogy Ceglidi Csaba elnézést a kifejezését körbe rúcsolza a történetével, a médiát, vagy elment Kálmán olgához osz, jó napot. Csaba egy küzdőtípus. Szerintem a minden eszközt meg fog ahhoz ragadni. Hogy nem csak a saját története, menem az ön nem feltétlenül csak a saját történet, az izgalmas, az, az, az inkább annak a. Uh, mérője, Vajon együtt is elő fognak-e fordulni. Tehát léte, létezik, hogy olyan rádió vagy TV-interjút fogok látni hallani, amiben önök együtt lesznek jelen. Persze, biztos. Ha van lehetőség, akkor nagyon szívesen. Hát tudlak, hogy hallottam, őszintén sajnálom az apropót, ez nem a legfeldobóbb beszélgetésünk volt az eddig között. Igen, ja, én meg kicsit túl voltam, Nem volt, vol, hogy, nem, hogy lett volna túl vehemens, amikor az embernek, tehát hogy mondja, hogy sose értettem azt, amikor valaki rájött a körmére, és egy két óra múlva ordít. Olyankor ordít az ember, amikor rájut a körmére, vagy Mikor valaki Nem, ez így van.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 Dobrébb, Klárát hallottak. Egész kivételesen itt maradok öt percig, uh, úgy levezetek. Ha felhívnak, megköszönöm, ha nem hívnak fel, akkor nem kárhostatom önöket emiatt. 061 489 és egy. Reméljük, hogy ez civil a pályán nem emiatt lesz rossz. Vannak beszélgetések és vannak helyzetek, amelyek maguk alá gyűrnek. 061 és először. Jó Üdvözlöm, kedves János. Azt szeretném mondani, hogy vagyok, hogy legközelebb kérdezze már meg a Navras Istó, hogy arra emlékszik amikor felállt a parlamentbe, és azt mondta, hogy feladat teljesítve, gyurcsányát akarítva. Nulla egy először jó reggelt! jó reggelt! a navracsi beszélgetés hallottam végig és most a Dobreskárral a beszélgetés végét. És igazából már a Navracsics beszélgetés alatt is azon gondolkoztam, hogy az az ember az mihez lojális tulajdonképpen. Mert az egy nagy érték az ő lojalitása, ő magáról is így gondolkodik, meg. Megmondom önnek, hogy mihez lojális. Én, á, én, én, én válaszolok önnek. Ahhoz lojális, eh, mi dolgozunk egy nagy szállodában aminek van 35 emelete. Én az elsőn dolgozom, én a 35-en dolgozik, és ő azt mondja nekem, hogy én azért nem lojális, vagy azért lojális tehát hogy, hogy, hogy én annyira messze vagyok. Tehát ami velem kapcsolatos, azt én annyira nem tudja megítélni, hogy ezzel kapcsolatban önnek ilyen problémái nincsenek. Ezért. Ö, most nem tudom, hogy jól értem-e a hasonlatot, de volt, amikor ő is dolgozott a 35-en, ennek az Igen, elsőn. De az értem, o... ez nem... Én ezt értem, de most nem az a szituáció van. Tehát én azt tudom önnek mondani, vajon mindenki feláll-e akkor, amikor abban a szervezetben, ahol ő dolgozik, egy fölötte, felett, egy fölötte álló személy tartósan, vagy csak átmenetleg olyan viselkedést folytat, ami neki nem tetszik. Tehát ezt most magával kapcsolatban is feltelti. Nyilván, meg azért itt nem, nem csak személyeknek a viselkedéséről van szó, hanem egy egy létrehozott hatalmi struktúráról, meg egy rendszerről, meg egy kultúráról, ami kialakult az utóban. a Navracsics is világosan meghúzza a vonalakat, hogy mi az, amivel kapcsolatban véleményt formál, mi az, amivel kapcsolatban így beszél, úgy beszél, ebben én a védőügyvédje nem leszek. Azt, hogy ön ezt elfogadja, vagy sem, ez nem tudok hozzászólni. De milyen érdekes dolog, hogy én a Dobrev Klára folytatott beszélgetés hatása alatt állok. Önök, jó, nincsenek elvárásaim. Azt is megtanulom, hogy az, ami engem foglalkoztat, egyáltalán nem muszáj gyöneket foglalkoztassa. 0618 9, és 0, először. 7, egy jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Lehet, hogy még lihegni fog, hogy biciklizés közben hallgattam most az odást. Én a ceglédi ügy kapcsán két dolgot Az egyik, hogy az nagyon fura volt, hogy a Budai Gyula tényként úgy beszélt ceglédiről, mint egy adócsaló, miközben az ártatlanság vélelne mindenkit megvillet. Mi, mi a másik? A másik, hogy a ceglédi, ha most azt gondolja, hogy az összes ellenzéki párt majd mögébe áll, és ő lesz az, aki szombathelyi körzetben a de ezt nem gondolkodik. Hát ezt mondja, ezt mondja. Én hát. legalábbis ezt a sűrű szájából hallottam. Hát akkor legalábbis annyira fáradt voltam, hogy én tegnap valami másra emlékszem, de lehet, hogy ezt mondta, nem tudom. Még ezt is mondhatná, de nem emlékszem, tényleg. Még végignéztem. 061 -9 -9 -06 -1 -1 -1. Ami engem foglalkoztat, az az, hogy vajon igazságtalansági az, ami megtörtént, és ha igen, az hogy történhetett meg. Az eddigi telefonok pedig ezen egy laza mozdulattal eddig mind túlléptek. De még egyszer nincs benne mezőben neheztelés. Mindenki úgy viszonyul egy történethez, ahogy akar, belejt vagy sehogy. Jó reggert! Üdvözlöm. Én is tegnap láttam a, a tévén ezt a. a, a, a ez én kívánok vagyok. Mindegy. Vagy a, nagyon, megdöbb, nagyon nagyon megdöbbent. 70 éves vagyok, de, de ez, ez tényleg fölforgatja a gyomromat. És, és tényleg a. Mai, még, még most is nagyon hatása alatt vagyok. Hát, szóval. A, a tákralit is végighallgattam, amit csináltak vele. Ez is, hát ez, ez, ez tényleg, tényleg fölháborító. Hát igen, a Budai Gyulára is megvan a véleményem, hát hát igen, és egy bukott ügyvéd. Azt tudom önöknek mondani, hogy természetesen érvényesül az igazság. Ha valamit elkövetett a fiala, bűnhődjön. Ha valamit elkövetett a gyurcsány, bűnhődjön. Ha elkövetett valamit, a ceglédi bűnhődjön. A kérdés az, hogy az a kommunikációs közeg, amiben ezeknek az embereknek a tevékenységét figyelhetjük, megfelelően működik-e ahhoz, hogy relatíve objektív képet tudjunk alkotni. Mert az nem működik, amit az oroszokról mondtak, hogy előbb lőttek, és aztán mondták, hogy fel a kezekkel. És ez nem a Fideszes kormányzatra vonatkozik, ez vonatkozik minden kormányzatra. Bírónak lenni egy ritka foglalkozás lehet. Nem tudom, sose leszek már bíró. 061-48909999 és 0636771161 először. 06148909906367161 másodszor. 061489099 és 063671161. Senki többet? Ez volt a kéfejejöncsik 2018. március 2-án, pénteken. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem utolsó adás volt, akkor megbaradt kísérletinek, és abban az esetben találkozunk 5-én hétfőn. Döröpont, fialajanás kukat, gmail.com. még belehallgatok, de utána nem lesz visszaszámolás. Hát ezt így akarta az Úristen. Viszont hallásra. Döröpont, kukat, gmail.com. Élvezzék ki az életet addig, amíg lehet. Ezt úgy általában mondom, nem a kampányidőszakra vonatkoztatható.